Oare omul acesta nu are urechi? Unor sunt cuvinte de așa, o demonstrare care se aduc oarecare în rușine când cineva să face o observație, asta sigur că este o rușine în fața altă, nu așa? Și totuși acel om, care nu știe să asculte, își repetă mai departe greșeala. Și iar a spui, și tot nădăjduiești că am învățat. Și observ, iarăși, că tot la fel e, tot n am învățat și iar mai încerci dacă ai faci cu cineva care sunt tot mereu să fii cu el împreună și vrei să l îndrepti într-un lucru care nu îi face cinste, dar nu poți să înveți. Și atunci ne întrebăm, oare ce de suflet? Care este cauza? Dacă el l-ai mostrat, L-ai învățat, ai gândit că s-a rușinat și pe viitor nu va mai face, pentru că făcând mai departe la care a mai făcut-o, îi va aduce iarăși rușine. Și iarăși îi se va face observații. Când Biblia vorbește despre cel înțelept, zice Scriptura că o vorbă, un cuvânt, de demonstrare pentru cel înțelept este de ajuns. Dar pentru nebun. Chiar dacă îl pui în piul și îl pisesc cu pisălogul și nebunia din capul lui, tot nu iese. Întrebare, care este cauza că un astfel de suflet nu poate să învețe? Biblia spune așa, nebunia care este în el. Dar hai să întrebăm și acest lucru. Dar ce este această nebunie oare de omul nu poate să învețe? În ce credeți dumneavoastră? În ce constă această nebunie? Ați putea să dați un răspuns? Văd pe ochi. Popsim? Văd pe ochi. Mai spune o dată. Are ochii acoperiți. În spirituale. Bun, e un răspuns că are această orbire. Dar există o cauză în orbire, să știți. Noi trebuie să vedem răul din noi. Nu-l putem stârpi până nu-i cunoști cauza, adică rădăcina, să vezi motivul, să vezi ce anume l-a făcut să apară în noi acel rău. Că dacă răul îl scurtez numai la suprafață și rămâne mai departe rădăcina. El iarăși și el, el mai departe se arată. Dar răul trebuie smuls, nu trebuie să rămână nimic din rădăcina lui. Căci dacă rămâne ceva din rădăcina lui în, inima, în pământul inimii noastre, el de nou va fi, după un timp, la fel cum a fost și mai înainte. Când Domnul a vorbit despre felul cum curziu el, Petru a spus, Doamne, Tu niciodată nu vei spăla picioarele. Și Isus i-a spus, dacă nu te spăl eu, în viață nu vei avea parte cu mine. Când a auzit Petru lucrul să a spus, Doamne, dar nu numai picioarele, și mâinile, și capul. Și Isus a spus, cine s-a scăldat nu are trebuință decât să și spere picioarele, ca să fie curat de tot. De ce picioarele și nu și mâinile și capul? și deci Pentru că s-a scăldat. Scăldarea înseamnă naștere din nou. Dar noi după ce suntem născut din nou, picioarele noastre mai alunică și alături de cale, care este Hristos. Și ele are nevoie să fie spalate. Că tot ce este în afara acestei căi care este Hristos, aduce sufletului tine, adică murdărie, Praf, ceva ce este din această lume, din acest viac rău. Și ai nevoie ca Isus să-ți spere picioarele. Că și orice pas făcut, orice... Când a călcat talpa piciorului nostru în afara căie, care este Hristos cuvântul, pe talpa noastră rămâne ceea ce este în afara lui Dumnezeu, pe talpa piciorului nostru. Și venind cu acel ceva de afară, pe talpa piciorului nostru, pe calea care este Hristos, această cali tu o poți mânji. Tocmai de aceea Domnul l a poruncit că preotul care aducea jertfe pentru popor, ca prin jertfele aduse poporul să fie iertat de păcatele lui, mai întâi pentru el își aducea o jertfă și apoi pentru popor. Căci el, ca slujitor, trebuia ca el mai întâi să fie curat, ca prin ceea ce El avea să facă pentru popor, Domnul să primească jertțele și poporul să fie curat. E foarte interesant de știut acest lucru. Noi nu putem să slujim Lui Dumnezeu oricum. Dacă cel care zice că slujește și nu este curat, nu poate să facă pe altul curat. Când mâinile tale sunt murdare... Și vrei să speli pe cineva cu mamele, își spală copiii și dacă ea îndoa cu ceva care i s-a mângit mâinile și ce vine să te spăl!" Dar mai întâi ea trebuie să și spere mâinile, să fie curate pe mâini, ca apoi să și spere copilul să fie curat. Dar dacă ea încearcă cu mâinile mânjite de ceva care nu prea să ia ușor și încearcă să și spere copilul, mizeria de pe mâinile mamei rămâne pe pielea copilului care a fost murdar și care a fost să-l spere, dar rămâne mai... A dat ceva jos, dar a rămas ceva din ce a avut ea de mâinile ei murdar. Când noi învățăm pe cineva să fie așa cum învață cuvântul și cel care mă privește, care îi vorbesc și știe că eu nu sunt ceea ce de fapt vreau ca el să fie, rămâne pe inima lui ceea ce observă că este în mine. Știți, e un lucru foarte interesant de știut aici. Oamenii, ca să aibă un folos adevărat în învățătura care li se dă, cel care dă învățătura, el trebuie mai întâi să fie curat. Și apoi va putea să facă și pe altul curat. Dacă tu nu ești curat și încerci să faci pe alții curat, să știi că faci un lucru nepotrivit. Și în loc să învețe așa din potrivă, va vedea în tine un exemplu care te va urma pe tine. Și dacă fratele face asta, eu de ce să nu fac? Și murdăria din tine rămâne și la el. Adică ceea ce este să în viața ta, se va lipi și de inima celui pe care tu l-ai învățat să fie așa cum gândești tu că ar fi mai bine. Dar el se uită la tine. Ce spune cuvântul în legătură cu ce am spus Acum când Apostolul Pavel vorbește celor care trebuia să vestească Evanghelia, el spune un lucru. Zice, Voi sunteți o epistolă vie. Deci nu cartea era o epistolă. Ei, ca persoană, viața lor, trăirea lor, modelul lor, era epistola, cartea de care lumea avea nevoie să învețe din ceea ce vedea că sunt ei. E frumos acel cuvânt din fapte când ucenicii au făcut acea minunie și când preoții căutau oarecum să-i înlături sau să-i pedepsească pentru ce știau ei că, că sunt, dar spune un lucru, când le-a văzut în îndrăzneala și felul lor așa cum arătau, zice, au cunoscut că au umblat cu Iisus. Ce au observat ei în ucenicii Domnului apostol? Au observat că ce știa de la Isus, că l-au ascultat de multe ori și ei. Și se potrivea foarte bine cuvintele lor cu felul cum vorbea Isus. Și au cunoscut prin felul ăsta că au umblat cu Isus. Deci ei, practic, se asemăna cu Domnul în vorbire și în felul cum se purtau. Întrebarea pentru noi acum. Ne asemănăm noi cu Domnul în învățătură, în cuvânt? Și în faptele noastre, hai să mai mergem puțin mai departe, că mai avem puțin timp. Când vorbim cu cei din jurul nostru, am învățat noi acele lucruri, cum să cuvântul despre Domnul Isus în Evanghelia după Ioan, când Tatăl l-a trimis, i-a spus ce trebuie să spună. El nu s-a aborturat de la acest lucru. El a mărturisit exact ce i s-a poruncit. Dar numai atât i-a spus? Nu. Mai spune că l am învățat și cum trebuie să vorbească. Deci, o învățătură să aibă efect, trebuie să știi cum trebuie să o predai. Căci dacă folosești un limbaj, sau folosești un ton, sau folosești un fel nepotrivit cu ce este cuvântul, cuvântul nu va fi primit. Și Domnul Isus El o spune... El mi-a arătat ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Întrebarea e, noi acest lucru, nu numai ce trebuie să spun unui om, ci și cum trebuie să vorbesc. Hai să, puțin vă rog, notați bine. Pentru că sunt suflete care zice, eu vreau să vestesc Evanghelia. Eu e dorințe bune. bună dar tu te-ai întrebat că această Evanghelie pe care vrei să o vestești altora, ai învățat cum trebuie să o vestești? Pentru că sunt oameni care, când vorbește unui om despre pocăință, îi vorbește într-un fel încât duce duci-mă de cu ce spui tu? Că el vorbește așa cum, iertase mă că folosesc cuvântul ăsta. Dacă ai cuvinte nepotrivite, te subcutești că ești un nu, nu vreau să mă spun mai departe. Și atunci ce rost are să vorbești dacă nu știi cum se vorbești? Să învățăm cum trebuie să vorbim. Și asta și în familie. În familie o atmosferă plăcută nu poate fi decât când cei din casă au învățat cum trebuie să vorbească unul cu celălalt. Copiii față de părinți cu tot respectul și iubirea Soțul față de Soție la fel și soția la fel față de soț. Când ne lipsește iubirea, ne lipsește și respectul. Și dacă ne lipsește respectul față de celălalt, acest lucru aduce în familie dezbinare, aduce amărăciune, aduce o travă, aduce acel lucru care ne face să nu ne mai putem suferi unul pe altul. Și, el poate, și dar e rău și s-a spus, poate că nu e rău, dar fel cum ai vorbit, în loc să aibă un efect bun, a ieșit altceva. Când Biblia ne învasă acest adevăr, spune așa, mere și lapte se află sub limba ta, mireasă Sub limba ta. Dar ce mai spune tot cuvântul despre o limbă? Sub limba șarpelui, ce se găsește? O travă. E așa sau nu? De pe limba mirese, ce trebuie să se găsească? Mere și lapte. Iar când vorbește cuvântul despre mere și lapte, laptele este cuvântul lui Dumnezeu, merea este înțelepciunea cu care tu trebuie să știi cum să vorbești acest cuvânt. Dacă se lipsește înțelepciunea, cuvântul nu-și mai are efectul pe care ar trebui să-l aibă. Pentru că din lipsă de începere, în loc să faci binele pe care vrei să-l faci, faci din potrivă răul. Și în loc să aduci pe oameni la ascultare de Dumnezeu, îi faci pe acești oameni cărora le-ai vorbit să nu mai asculte nici chiar pe cel care este vrednic de ascultat. Deci, lăsați-mă Domnul, că Vă știu eu cine sunteți voi, pocăiții. De unde știi? Dacă s-a găsit un bădaran care nu a cum să vorbească, omul nu-i mai trebuie să audă de păcă. Du-te, lasă să mă în pace cu și știu cine sunteți. Luați aminte, vă rog, toți la locul de muncă avem afaceri cu lumea să nu vă treziți vorbind fără să vă dați seama cum vorbiți. Pentru și nu, că eu am văzut Evanghelia. Bun. Și care a fost rezultatul de la urmă? Te păi ce nu m-a ascultat că să încăpăț, că vii cu cuvinte de ocar. Lasă-mă lumea, că lumea așa este ea, cum este ea. Pune-ți întrebare cum ai vorbit. Dacă ai vorbit cu acea pricepere, cu acel gând purat, vorbele tale să fie dreasă cu sare, spune cuvântul. Sare, știm cu toții e acel care dă gust bucatelor. Dacă cuvântul rostit de tine a putut cel care l-a ascultat să-l facă, să mai dorească să-i spui, spune-i. Dar dacă îl vezi, de la primul cuvânt care l- ai spus, că respinge și nu... Păi, doamne, dă seama că vina nu este a lui, e vina ta, că n-ai cum să vorbești ca cuvântul să fie primit cu bucurie de cel care l-a ascultat. Iubiții mei, frați, vă rog foarte mult în privința asta să învățăm, să știm cum putem să pescuim pe oameni. Să știm cum putem să-i câștigăm pentru Hristos. Să învățăm de la Domnul Isus, El a spus, lui nu i-a fost rușine să spună Că cel care m-a trimis mi-a spus cum trebuie să, ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Că nu-i totul să știi numai ce trebuie să-l spui și cum trebuie să vorbești ca acel ce trebuie să fie bine primit aceluia care tu îi adresezi acel cuvânt care vei să spun. spui. Amin. Cu atât am terminat.